Gata ochi mare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai i mare Să o oriunde și mulțumim lui sublim El mi și sfânt și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va anunță cu multă bucurie iubiți ascultători aducerea programului I089 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 13 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 7, verset pe care îl voi citi în date urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai întâi de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc o scurtă istorisire care este o bună ilustrație a eliberării aduse de Dumnezeu pentru noi prin Domnul Isus Hristos. Se spune despre sclavul Tom care a fost adus la târg pentru a fi vândut la licitație. Când a venit rândul său, un negustor cunoscut pentru asprimea sa a deschis licitația dând un preț. Din mulțime, un necunoscut a dat un suprapreț. Ofertele au urcat rapid. În cele din urmă, necunoscutul a oferit un preț atât de ridicat încât negustorul a renunțat. Tom, deci, a fost vândut, s-a apropiat cu timiditate de noul stăpân și se pregătea să-l urmeze, când acesta s-a întors spre el spunându-i Tu ești un om liber, nu te-am cumpărat decât pentru a-ți da libertatea. Mut de uimire, Tom și-a revenit și a spus Dacă sunt un om liber, sunt de asemenea liber să vă urmez și să vă servesc ca drept recunoștință pentru ceea ce ați făcut pentru mine. Iubitilor, Domnul Hristos i-a izbăvit pe credincioși din robia celui mai aspru și inuman stăpân, Satan. Dar lucrarea Domnului Hristos aduce mult mai mult decât izbăvire și eliberare. El ne-a răscumpărat pentru ca să fim înfiați. Astfel, noi nu suntem numai robi eliberați, ci Fii moștenitori ai Lui Dumnezeu! Suntem noi recunoscători pentru drepturile pe care Domnul Isus le-a câștigat asupra noastră? Realizăm noi că dacă am fost răscumpărați, aparținem prin acest fapt a celui care ne-a eliberat? Adevărul că am fost eliberați de Domnul Isus Hristos și am fost cumpărați de El cu un preț atât de mare, se vede tocmai prin faptul, se oglindește cel mai bine în slujirea pe care o aducem acum de bunăvoie, din dragoste, față de prețul nespus de mare pe care l-a plătit pentru noi. Observăm din împrejurarea aceasta și acestea sunt autentice, că Tom, după ce a văzut că a fost eliberat, când și-a dat seama de prețul nespus de mare care l-a plătit omul acesta pentru el, și-a dat seama imediat că dacă el a fost în stare să plătească așa de mult, numai ca să-l facă liber, trebuie să fie un om nespus de bun. Și unde ar mai fi putut el să fie atât de bine primit și să trăiască atât de bine, decât în acestui om nespus de bun, care a plătit așa de mult, numai ca să-l vadă liber. Și dacă până atunci a muncit toată viața lui ca rob, acum muncea ca om liber. Făcea aceleași slujbe ca un rob, dar cu inima plină de bucurie, cât el le făcea din libera lui alegere. Dorințele stăpânului său erau pentru el acum legea vieții sale și el nu făcea altceva decât așteta cu bucurie ca stăpânul său să-și exprime vreo dorință și el să o împlinească nu ca rob, ci ca om liber, care cunoștință pentru bunătatea acestui om atât de mare și de necuprinsă pentru el. Acela care se numește eliberat al lui Hristos, credincios, poate să-și zică dacă vrea câte nume frumoase vrea să pună chiar după numele acesta. Dacă el în viața lui nu-l slujește acum pe Domnul Isus Hristos, nu slujește sfințeniei Domnului Hristos, nu sfințește dragostei Domnului Hristos, nu sfințește cauzei Domnului Hristos care este aducerea sufletelor la sine, Poate el să spună cât ar vrea de mult că este credincios. El dovedește prin aceasta că n-a fost eliberat. Dacă el este robul plăcerilor de pe pământ, dacă el este robul plăcerilor lui trupești, dacă el este robul ascultării de partide religioase, oricare ar fi ele de tradiții, de învățături de ale oamenilor, dovedește prin aceasta susținere că el n-a fost eliberat și cumpărat de Hristos pentru că el nu slujește pe Hristos, ci pe acela în robia căruia se află încă. Cine este a lui Hristos trăiește în prima dată o bucurie mare și neînțeleasă de cei din lume. Cei din lume se învârt pe lângă el și caută să înțeleagă ceva, dar nu pricep. Un om care este liber, este plin de bucuria mântuirii și aceasta se arată, respiră prin porii ființei lui, prin privirea, prin gesturile, prin cuvintele, prin tot ceea ce este El, emană afară atmosfera bucuriei și a eliberării în care trăiește El acum. Este un om liber și dacă slujește pe Domnul Hristos, El arată în tot ce face bucuria slujirii unui stăpân atât de minunat. Doamne, Tată să te rugăm să cuvinte și programul care ne stă înainte, și fie ca prin ascultarea mesajului acestuia să fim împinși tot mai mult și stârniți să primim și noi pe Domnul Isus Hristos, care, eliberându-ne de noi înșine și de Satan, să ne facă niște oameni liberi și să ne umple cu bucuria slujirii lui, acum și în toată veșnicia. Amin! Nici când am să încetez, să-ți Să-ți cânt Cântări de glorie O mie Dumnezeiesc Prin tine Viața mea Iertare sfântă A primit Și Multe bucurii În suflet Tu mi-ai dăruit Iisuse, drag, erou divin, Prin moartea ta ne-ai mântuit, A ta și viață, Pe veci, de veci -a fericit. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 13 al Evangheliei după Ioan de la capitolul 7, verset în care citim. Totuși de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Ne aflăm deci în împrejurarea în care Domnul Iisus s-a suit la praznicul iudeilor atunci când vremea Tatălui îi a indicat lucrul acesta. Acolo toți vorbeau despre el în șoaptă, iar după cum aflăm în versetul pe care l-am citit, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Frica a intrat în cetatea vieții omului pe poarta neascultării de Dumnezeu. Păcatul este, deci, născătorul fricii. După ce primul om, Adam, a păcătuit, prin neascultare, s-a ascuns de Dumnezeu pentru că era frică. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, Unde ești? Iar el a răspuns, ce am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică și m-am ascuns. În Cartea Facerii, capitolul 3 La început, când omul crea de Dumnezeu în stare de curățire și sfințenie a fost așezat în rai, nu cunoștea frica. La sfârșitul tuturor lucrurilor, când păcatul și moartea vor fi nimicite din univers și omul va fi iarăși reașezat în rai, nu va mai exista frica. Acum însă, în acest timp al păcatului, există frică. Dar nu totdeauna frica este rea pentru om. Totul atârnă de poziția lui duhovnicească. Există două feluri de frici. Frica născută în împărăția păcatului și a egoismului este o robie înjositoare, este o cursă de avolească, este o stare de păcat despărțitoare de împărăția lui Dumnezeu. Frica născută în împărăția lui Dumnezeu, sub stăpânirea lui, acum în lume este o cale a vieții, fericite, este un izvor de lumină, este o pricină de binecuvântări dumnezeiești. O frică alungă pe cealaltă. Cine se teme de Dumnezeu, nu se mai teme de oameni, pentru că frica de Dumnezeu este fuga de păcat, pe când frica de oameni este un dem, este o cursă spre o stare de păcat. Frica de Domnul este urârea răului, scrie la proverbe 8, este un izvor de viață, la proverbe 15, este începutul înțelepciunii, la proverbe 9, este începutul științei. Frica de oameni însă este o cursă, proverbe 29 cu 35. Aceasta este o frică izvorâtă din păcat. Cel neprihănit scapă de ea. Ne arată deci versetul că de frica iudeilor nimeni nu vorbea de el pe față. Iată deci, noroadele nu se temeau de romani, de greci, de acești nereligioși să vorbească despre Domnul Iisus pe față, ci ascultați dumneavoastră, tocmai de religioși, de frica iudeilor se fereau ele. Religia, duhul acesta de partidă religioasă, se împotrivește cu cea mai mare sălbăticie față de Domnul Isus, față de felul său de a fi și față de și săi adevărați. Dar să nu uităm, biruința este a Domnului și a adevărului său, să audă toți cei care sunt avizați. Frații mei, urmaș ai Domnului Isus, nu vă temeți de oameni, de amenințările lor și de crucea pe care vă pregătesc. Adevărul nu poate fi înfrânt. Chiar dacă este înmormântat, nu poate rămâne înmormânt mai mult de trei zile. Aceia care au luptat împotriva cuvântului lui Dumnezeu, împotriva Scripturii și adevărului său, au putrezit de mult în pământ. Dar adevărul și cuvântul lui Dumnezeu se răspândește și astăzi pe toată fața pământului liber, slavă lui Dumnezeu pentru biruința lui. Să-i aminte toți cei care luptă împotriva adevărului. Să-i aminte toți cei care sunt stăpâniți de duhuri de partidă și vor ca partida lor să fie cea mai tare. Să audă bine aceștia că Domnul Iisus a spus lui Petru, bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia de sabie va pieri. Așa spune și Domnul și astăzi tuturor acelora care folosesc chiar sabia gurii să știe că de sabie vor pieri. Biruința este a Domnului și a adevărului Său. Frații mei, urmașii Domnului Isus să ne alipim mai hotărâți de Domnul Isus și de cuvântul Său și să rămânem liniștiți în fața oricărei furtuni de ură sau de prigoană. Biruința este de partea noastră slăvit să fie Domnul. În versetul 14 are loc o întărsătură a lucrurilor și citim pe la jumătatea praznicului, Isus s-a suit la templu și învăța norodul. Domnul Isus nu s-a dus la Ierusalim și la templu pentru praznic, ci pentru norod ca să-l învețe calea adevărului. El era liber de toate rânduielile religioase ale iudeilor, dar nu era liber de dragostea mântuitoare cu care căuta pe orice păcătos. De aceea folosea toate prilegerile în vederea acestui scop. Pentru mântuitorul nostru, Templul și sărbătorile erau socotite ca mijloace pentru strângerea norodului în vederea învățăturii Evangheliei Mântuirii. El nu propovăduia niciodată templul, nici rânduielile lui, nici sărbătorile, nici altceva din vechiul legământ. Ne arată aici că el învăța norodul. Cum a trăit și cum a lucrat Domnul Isus, așa trebuie să trăiască și să lucreze și urmașul său, adică orice creștin adevărat, dacă este urmașa lui. Prin trăirea și lucrarea noastră, trebuie să învățăm și noi norodul, folosind toate mijloacele pe care ni le dă Harul lui Dumnezeu. Domnul Isus era conștient de sine, adică știa cine este El și cine L-a trimis și de aceea învăța cu îndrăzneală și cu putere și pe ucenici și pe norod despre măreața lui slujbă aici pe pământ. Și noi nu putem învăța norodul decât după ce suntem conștienți de noi înșine, după ce ne cunoaștem rostul și trimiterea. Trimișii Domnului Iisus sunt trimișii Harului, trimișii Noului Legământ, trimișii Realităților Cerești. Ei nu amestecă niciodată lucrurile vechiului legământ cu cele ale Noului Legământ și nu mută umbrele, simbolurile de acolo, dându-le aici slujba de realități. Aceasta este o rătăcire grozavă, este lupta pe care diavolul a dus-o în primele zile ale creștinismului de a amesteca legea cu Harul, împiedicând astfel sufletele să vină la jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos ca să fie mântuite. Să învățăm norodul așa cum învăța Mântuitorul nostru, adică adevărul noului legământ. Să dăm un sunet deslușit din trâmbiță. În versetul 15 observăm reacția iudeilor față de această atitudine a Domnului Isus. Citind la versetul 15 la Ioan 7, Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată. Domnul Iisus, ca fiu al lui Dumnezeu coborât din cer, dar care era cu Duhul și pe pământ și în cer, așa cum se arată la Ioan 3,13, nu avea nevoie să învețe nimic de la oameni, nimic de pe pământul blestemat. Ce știință i-ar fi putut da lui această lume întunecată de păcat și stăpânită de diavolul? Întunericul poate da el lumină? El, care era soarele dreptății, să primească lumină de la fii nopții și a întunericului? Iată o logică puternică, dar o logică a credinței. Iudeii se mirau că acest mare învățător, Iisus, nu făcuse studii carabinilor, lor, care să-l facă în stare să predice. De aceea se mirau, cum știe acesta carte, deși n-a învățat? Așa este traducerea Sfântului Sinod de la 1968. În felul lor, acești iudei aveau dreptate că Domnul Isus nu urmase vreo școală pământească și nu știau de unde are el această învățătură pe care nu o puteau tăgădui însă. Cât de rău și viclean omul când e vorba de Dumnezeu și lucrarea lui. Deși are în față o realitate zdrobitoare, totuși nu vrea să o primească, ci caută alte dovezi. În mintea lui strâmtă și stricată de păcat, nu încap alte căi, alte mijloace și altfel de a învăța și a lucra decât ceea ce cunoaște el. Bietul om înșelat de diavolul prin sămânța necredinței sau a credinței false semănată în el. El tăgăduiește puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea sa cu care poate să lucreze după legi necunoscute de mintea lui limitată. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, pe pământ și în cer. Dacă el a dezlegat limba unei măgărițe ca să vorbească în grai omenesc, cum nu va putea turna el înțelepciune și putere duhovnicească unor ființe care sunt deja oameni, cu toate că aceștia n-au învățat la școli ca să propovăduiască adevărul său? Poate el va să zică să facă un măgar să vorbească și nu poate să spună unui om care deja știe să vorbească lucrurile sale minunate ale lui Dumnezeu? În marea sa înțelepciune, Dumnezeu a ascuns tainele sale de cei înțelepți și pricepuți, și le-a descoperit pruncilor, adică oamenilor simpli, cum se arată la Matei 11. El a ales vasele slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Mulți oameni sunt de părere că nu se poate vesti cuvântul lui Dumnezeu dacă n-ai învățat mai întâi multă carte. Cine dorește să cunoască și să asculte adevărul lui Dumnezeu nu trebuie să studieze în școli înalte, ci să se predea în întregime Domnului sus prin credință și pocăință și El îi va da o nouă naștere prin Duhul Sfânt, care îi va lumina ființa cu o lumină cerească. Dacă cineva nu știe decât să citească, dar citește cu credință sinceră cuvântul scris al lui Dumnezeu, va primi lumină de sus, cu care apoi va pătrunde tainele dumnezeiești și le va mărturisi și altora. Ba încă dacă cineva chiar nu știe deloc să citească, mai sunt și astăzi printre bătrânii noștri Oameni care n-au apucat să facă școala Dar dacă au dorința sinceră Să-L cunoască pe Dumnezeu Dumnezeu îi ajută și eu cunosc mulți personal Care au învățat să citească După ce s-au întors la Dumnezeu Numai de dragul Scripturii Și astăzi citesc nu numai Biblia Ci și cărți mai ușoare, cărți creștinești Este de ajuns să fii Copil al lui Dumnezeu Și pentru ca să poți mărturisi adevărul său N-ai nevoie de școli Deci iudeii Întrebau, cum are această învățătură, căci n-a învățat niciodată? Mărturia aceasta din gura iudeilor, deci a unora care nu erau prieteni, ci dușmane Domnului Isus, dărâmă părerea care circulă prin lume că Domnul Isus ar fi studiat în India și că de aici ar fi luat el înțelepciunea cu care putea să vorbească și să facă minuni. Cărturarii iudei nu puteau primi învățătura Mântuitorului nostru pentru că el nu le putea arăta diplome de la școli înalte. Ei îl socoteau un semidoct, depărtat de tradiție pentru că învățătura lui nu era predată în forme recunoscute, nu era sistematizată după tipicul școlilor și nu era legalizată pe baza unei diplome de absolvire. Ceea ce s-a întâmplat atunci cu Hristos capul, se întâmplă și astăzi cu Hristos trupul, biserica cea vie, toți creștinii adevărați. Creștinii sunt batjocoriți și astăzi că nu au calificări de la școli înalte și totuși propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Este același diavol ca și atunci. Frații mei, copiii lui Dumnezeu, nu vă temeți de oameni. Iar jocurile și prigonirile lor să nu vă oprească din slujba la care ați fost chemași și trimiși de Domnul Isus Hristos, ci mergeți înainte. Biruința este a voastră, este a adevărului pe care îl mărturisiți. În versetul următor, la versetul 16, Domnul Isus dă un răspuns la această provocare. Isus le-a răspuns. Învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Multe învățături religioase sunt în lume. Sutele și chiar miile de grupări de pe marele hotar al creștinismului, mai vechi sau mai noi, își au fiecare o învățătură pe care o propovăduiesc cu ne neuitând să spună că numai una este cea adevărată, cea pe care o au ei, gruparea respectivă. Să fie așa? Câte adevărul să fie? Să fie mii de adevăruri câte mii de culte sunt? Să nu uităm! Isus este calea, adevărul și viața, una singură. A lăsat oare Domnul Isus atâtea învățături, catolică, ortodoxă, protestantă, baptistă, pentecostală, adventistă, martorii lui Jehova, creștini după Evanghelie și câte ori mai fi? Putem crede așa ceva? Fiecare partidă și are retrimit și ei și propovăduiesc învățătura ei. Isus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dar tu, dragul meu, de unde ai învățătura pe care o crezi și o spui și altora? Cine te-a trimis? Să nu-ți dai un răspuns ușoratic, cercetează-te serios, nu te înșela singur, Dumnezeu te cunoaște și de fața Lui nu te poți ascunde. Dacă zici că învățătura ta este a Lui Dumnezeu și că El te-a trimis să o propovăduiești, atunci ea trebuie să te facă mai întâi pe tine ca Dumnezeu, adică nepărtinitor, deasupra tuturor despărțirilor dintre oameni, căci Dumnezeu nu este Dumnezeul Duhului Naționalist, nu este nici Dumnezeul unei partide religioase a oamenilor, nici Dumnezeu împărțirilor dintre clasele sociale. El nu părtinește nici pe vreun popor sau vreo religie, pentru că el nu a făcut popoarele și religiile, ci păcatul le-a născut. La început nu a fost așa. Dacă ești trimisul lui Dumnezeu, tu atunci propovăduiești credința una singură care face din păcătoși copii ai lui Dumnezeu. Punct! Nu face nici una din împărțirile religiilor care sunt astăzi pe pământ. Învățătura lui Dumnezeu pe care o propovăduia Domnul Isus era aceasta. Dărâmarea zidului de despărțire între om și Dumnezeu a zidului de despărțire între om și om. El mărturisea cu putere că jertfa lui răscumpărătoare era menirea de a aduna într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți, că nașterea din nou pe care a dus-o el omului păcătos, tocmai lucrul acesta al făcea. Cine este născut din Dumnezeu, este una cu Dumnezeu și cu toți copiii lui Dumnezeu. El are în ființa lui și în toate lucrările pe care le face felul lui Dumnezeu de a fi, chepul lui Dumnezeu. Pentru el pământul este o patrie străină, prin care trece cu trupul, dar cu duhul el este în locurile cerești. Cerul este deci patria lui, de aceea propovăduiește necontenit viața care este în cer și umblă tot timpul după lucrurile și rânduielile de acolo, din cer. La urma urmelor, însuși pământul va fi un cer, adică va avea viața cerului, pentru că va fi unit cu cerul, cum se va vedea la Efeseni 1,9-10. Iudeii nu puteau pricepe învățătura Domnului Isus Hristos pentru că erau robiți de duhul națiunii și religia lor. Iată ce pericol mare este să ții la o religie. Aceasta te robește și nu mai poți să primești adevărul, ci rămâi cu religia, cu tradiția ta moartă. Ei erau robiți de duhul națiunii și a religiei și așteptau un mesia național care va face din ei un popor tare ca să conducă întregul pământ după cum fiecare religie de astăzi așteaptă să vină isus să-i facă pe ei cei mai mari și să distrugă celelalte religii. De aceea au respins iudeii pe umilul învățător Iisus, care spunea că a venit pentru mântuirea a tot ce era pierdut pentru toți fiii lui Adam. Isus, deci le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine fie că aceste cuvinte, dragul meu ascultător, să te trezească la adevărata realitate a vieții în Hristos, spre slava Lui și spre propășirea lucrării sale. În versetul 17, Domnul Isus vorbește în continuare iudeilor acestora și le spune, Dacă vrea cineva să facă voia Lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Primul gând care se desprinde din acest verset este următorul. Dacă vrea. Dacă vrea cineva, numai dacă vrea. Omul este o făptură făcută de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. O parte a ființei supreme a lui Dumnezeu este libertatea. Despre Dumnezeu scrie la psalmul 135, el face tot ce vrea în cer și pe pământ. Prin păcat, omul și-a pierdut asemănarea cu Dumnezeu, rămânând i totuși urme slabe din ceea ce a avut la început. Libertatea, rațiunea și Duhul sunt urme ale asemănării omului cu Dumnezeu. La această însușire dumnezească a omului de la început, la aceasta se adresează Domnul Sus, spunând, dacă vrea. Omul nu este forțat de Dumnezeu ca să-L urmeze, ci... Numai dacă vrea. Zice un credincios mai de demult, Virtutea ca și viciul se bazează pe voință. Să nu te lași speria de nicio dezamăgire, Cât rămâne în tine voința dreaptă. Nimic nu-ți poate lipsi dacă ai o voință dreaptă și adevărată. Nici dragoste, nici smerenie, nici un alt bun. Ci tot ce vrei, cu toată puterea și toată voința, posezi. Și Dumnezeu cu toate făpturile lui nu ți le pot lua. Chiar dacă nu fac niciodată niciun rău, dar am voința pentru rău, am făcut păcatul ca și cum aș fi săvârșit fapta. Printr-o voință hotărâtă pot să mă încarc cu atâta vină ca și cum aș fi ucis toată lumea și n-am nevoie să mușc niciun deget. Domnul Iisus spune aici dacă vrea cineva. Noi nu suntem ce trebuie pentru că nu vrem cât trebuie. Sfântul Iangură de Aur zice. Nimic nu este prea greu, nici nu este a nevoie, dacă vrem cu adevărat. Dacă nu vrem cu hotărâre, chiar cele mai lesnicioase lucruri ne par grele. Să ne cercetăm adânc iubiților. Vrem să facem voia lui Dumnezeu sau nu vrem? Vrem să împlinim voia lui Dumnezeu oricare ar fi ea? Cu această întrebare, al cărei răspuns dorim ca din partea tuturor să fie, Da, Doamne!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 Și acum, pentru cele două minute care ne-au mai rămas, am ales să dăm citire unei poezii al cărei titlu este Suntem o mână de țărână. Suntem o mână de țărână în corturi care se desfac. Se strică roata la fântână, suveica se oprește în mână și cade floarea de liliac. Suntem pribegi cu dor de țară, drumeți cu vis de canaan, și la Betel avem o scară pe care îngerii coboară la noi cu pasul diafan. Suntem ca uscate și despăcute dintr-un spic. Ne macinăm oara pe toate și de sub roata ei, ce scoate? O mână plină de nimic. Suntem de astăzi dimineață și înspre seară vom pleca. O zi atât avem în față și zboară clipele din viață Ușor ca fulgi albi de nea. Suntem ca vasul de ocare, făcut din lutul sfârmicios, urât și mic pe din afară. Însă, în noi e o comoare, comoara slavei lui Cristos. Amin!